Mutta hmm. on se hyvä, että on itse tulta. Kiitos tästä. Paskis jatkaa. Lähes 54 prosenttia Helsingin asukkaista on naisia. Tämä on Radio Helsinki. Herät säpsähtäen omassa makuuhuoneessasi. On niin pimeää, ettei ole väliä, pidätkö silmiäsi auki vai kiinni. Mietit, mikä sinut oikein herätti. Äkkiä kauhu hyytää kylmänä sähköiskunnan päästä varpaisiin. Olet aivan varma, että huoneessa on jokin tuntematon. Aivan sängyn vierellä. Yritä turhaan painua patjan sisään, mutta äkkiä pimeys räjähtää puhtaaksi kauhuksi kuin yöpöydältä. Hyökkää 0503823240! Älä suotta pelkää tuntematonta numeroa. Lähetä se tekstarina numeroon 16400, saat paluuviestinä soittajan tiedot. Alkukesästä viimein odotetun debiittialbuminsa Broke with Expensive Taste julkaiseva Azealia Banks on noussut nopeasti yhdeksi modernin rytm -musiikin kansainväliseksi kiintopähdeksi. Aina yllätyksellinen ja huikeista live esiintymisistä tuttu Azealia Banks flossa rauantaana 10. evokuuta. Tuntematon numero selviää, kun tekstaat sen numeroon 16400. Haun hinta on 2,10 euroa. senttiä. Polttarit.fi. Avioliiton satamaan täysi höyry päällä. Polttarit.fi. Radiohelsinki.fi. Olet ystävien seurassa. Tämä on Radio Helsinki. Hyvää päivää! Täällä kun Mikko, Sanomatalo Helsinki, vieressä Peltosen Ari, Sanomatalo Helsinki. Kyllä ja mä muistuin, muistin tuossa noin pari viime että viime lähetyksessä ei muistettu sanoa ollenkaan, että mikä oli radiokanava ja mikä oli lähetyksen nimi Me kuuntelitte viime viikolla perjantaina 15.16 hesa tota Paskalistaa ja silloin olivat edellä mainitut henkilöt, valitettavasti täällä näin ed taas edelleenkin vaikuttavassa. Mä en kerro nyt mikä, mikä on... se kanava on nyt? Se hesa on edelleenkin. Mä ajattelin, että pitäisi, pitäisi aina kertoa seuraavalla viikolla mitä on tullut tehtyä viime viikolla. Että, tuota, no sitä ei koskaan tiedä, mutta HESA-radio kutsatte edelleenkin ja PASKIS on ohjelman nimi, että tässä. Hesaradio tunnetaan myös lempinimellä Radio Helsinki. Kyllä, mutta koska me olemme juntteja, niin me sanomme tuota, niin PASKIKSissa, niin me sanomme aina Hesaradio radio tai, tai sitten tuota, niin Helsinki-radio, mutta milloin mutta vielä Juntiinpaan sanoo hesa Hesaradio, niin käytämme Hesaradio. radioita Tässä tietenkin tunnetusti tuota, niin käyttäydämme huonosti ja, ja me lisämme ääliömäisyyksiä ja soitamme mallisemman huonoa musiikkia. Niin siinä on hyvä brändi täällä, tuota, niin, täällä ohjelmalle. On ikinä. ikinä. Jo, nyt 13 vuoden no, huh, huh. jälkeen. kun niin tämä huomasin, että nyt ei tullut tänä vuonna ilmeisesti tullut ollenkaan, minkälaista ei tullut talvitaukoa eikä tuossa voitte, ettei tullut kesätaukoa. Mä voin, voin nyt suhtautua tähän tämän ohjelman tekemiseen, että pyörii ympärivuotisesti huh, huh. nyt sitten herranen aikaisen täyteen. Mennäänkö seuraavaan? Seuraava. Se on kova no niin. settia. Ja se, tässä tietenkin oli, tiedän päättävän, oli äänestys ää, pitkänä perjantaina, mikä on kaikkein karsein Tommy Viedolo rosa niin se oli toi ar remix Ja Viedolo Rosa on tietenkin tämä Lätkä Mömmöskamat. Joka vuotinen Viedolo Roosa. Oh, viime viikolla oli lähden lähettälähetys, niin ei hirveästi sano teidät tänään, mutta te... Skapaat no, jatkaa. Toitaan, tota piisi heti. Lähetkä ei, ei, ei, hi, no ei hirveästi, mutta skapaat kun niin jossain määrin, kyllä, juunääs. Muna myöskin juhliin. On Timo Jutila. Vaikka leijonille kelpaa kaiken lihaa raakana, voi vastustajaa silloin tällöin vähän rillata. Me olemme palinna ja toinen. Jutila. Matton hottina Vaikka palais koko sauna Kannustetaan Suomea Tulisilla hiilillä Vielä pikas hokija Turilla tavataan Kurja Jalonen Uskokaa jutila Uskokaa jutila Timo jutila pitää uskoa Ymmärillataan Ymmärillataan Ymmärillataari Tiesit se on rilli kuumana Ymmärillatko sativan paitaa täällä Kyllä rilli on kuuma Rilli on kuuman Kyllä Siksi poikame Viime niin kerralla me veikattiin, miten Mattissä käy, niin Mätä, äh, tota, no niin, Suomen maalimäärä, mä tiesin oikein, että maalia tuli, mutta siis, äh, tota, sehän 4-3, mä sanoin, 4-1, sä sanoit, 4-2, siinä mennessä meni lähemmäs, mutta Suomen maalimäärä, minä tiesin oikein. Ei, sä sanot, mitä sä sanoit? 4-1 sanoit. No kolme 3-1 sanoit. Eli sä voitit se... kyllä tämä lähemmäksi meni. M niin, siis, mä, mutta, mutta maalierossa, sä menit lähemmäksi maalierossa. Niin. Siinä me yleensä kai siellä se ja sen takia mä korostin tätä, koska okay. mä oon, niin kun mä oon, kun mä että kun mä oon, kun mä oon, kun mä oon, kun mä oon, kun mä oon, kun mä ne on mä oon, kun mä oon, kun mä oon, kun mä oon, kun mä oon, kun Ilmesti se ei tota, apinoida jotain tota, viikatettä vastaavaa, mutta tota, niin, niin, Viro on loistava nouseva jääkiekko suurvalta. Ja, ja seuraavaksi juhlimme Vilon tulevaa maailmanmestaruutta. Vähän ne, ota, ota me kottia vuoden 3059 ta, tota, niin, tapahtuu tämä ihme. Hyvät naisten herrat, poika on tullut tullu kodus silloin, vai mitä, mikä se kappale nimi oli Poikon kodus. Poikon kodus, hellet ja kaikki voi tulla mukaan tähän laulamaan. Tähän näin nyt sitten viraksi. Tämä on siis lähetys, missä ei. Virheesti kiinnitetään huomiota ja, ja viin myöskään koihin. Nyt on saa, se viisi ulos sen kuuta, virkeän pristimaal. ja poikon tullut kojuu. Nyt nyt kaasaa, kaasa, virustiin saane pane kuumaa, korkeimman Me ja poikon tullut kojuu. Kätäs kätti taas allet ja suusat. Eesti naine mellehde muusaks. Okus kurku ja naali ikkukummi. Meidän karun on kulli. Vaike rahvasi suurkäib suume voida. Muunamäelt ole maailma ei hoiga. Sammusikin leulapäeoks. Krittai kui saame. Koos teeme maailma paale. Nyt laule kaasa. Tremme kuusule kuuna. Minu käymään Eesti ja maas. Me poik on tullut koju. Nyt laule Minu ja saunepane kuumaa. Kõrge ei poja. Meil on tullutkuju! Varmas ei ole korvisu palli. Ajad mainema alle, või kalla alle hallit. Muutekule kalli, vaidu. Anna, hulet kule, siis ja tõlri. Kun liha, paret kuulnistat sellis. lähed Laudet ja trellis. Nyt on kaasa, se viisi ulevi kuulta, pide kai priisti maal me ja on tullut kojuu. Nyt läo on alkanut pusti on ne paden kuumaa. Kerr kai me ja on tullut kojuu. Me poik on tullut koju. väks moottori volmu ana mulle <täkki> kuule volmu reis mäksi käsinen ima huppa ajun koikode moottori kutta tane kaugelli vollina juures minun taanesug ratsule tuule minu herma ala taristi kojas esti esti ku ja lagi no vajaa tandu ju Poika on koju, On tulnut kojuu! Venä voi pojuu! Poika on Tulnut kojuu! Tuli siinä. Siis to... Seuraavaks se, mikä nyt tämän kappaleinen pöpösse? Se on mun leirman. Mun sydämellä on kypärä. Nimittäin pöpösse, ootko sä nyt laittanut tota... No, niin... Mä laitan sen lähetyksen jälkeen. Joo. Koska pysästä löytyy ihan käsittämättömän. <laughs> ah. Mutta no niin mitä mä kanssa sun kuvaa mikä sinä oli Olin katsomassa jääkiekkoottelua Suomi-Uusessa keskiviikkona löysin sieltä pahvisen skoda mikä laitoin päähäni ja. niin jotenkin vajavaiselta ihmiseltä se kuva Niin niin tota men lähetyksen jälkeen se oli hieno ja lukea Helsingin paskalisesta fanisivu Facebookissa siellä tulee kuva neljän jälkeen. Joo jo, ja kypärä päässä se oli viikosta nyttiin tota no, kypärä jutunkin kaiken kaikkiaan myös ylipäätään Et mitä eri kypärä, mikä kypärä tämä sulla, sulla oli Munankuori. Munankuori, okei. Miltä vuosikymmeneltä se oli? Tai on siis munankuori. Se 60-luvun, 70-luvun mallittu. Ja kappaleen, siis mikä täällä vielä? Mun sydämen on Joo, ja emme siis pidä lätkespesiaali tänään täällä. Ei todellakaan. Loistavaa tunnelmaa, oon yksin, ja se tuntuu hyvältä. Mä oon viisaks, kun sydämellä on kypärä. Mä kaunis, vaikka itse sanonkin. Ja voin paljon paremmin. Soittivat ja kysyivät. Joo, ja tuossa on tullut myöskin Nei, viestiä sinut. maagista, ja soittakaa peräkkäin somarinen ja kortti Orava, se on, se on melkein kuin sama biisi. Mikä helvetin Knuutaksen Mikko, ja soittakaa Juhan tukiasta, ja bla bla, bla. Tänne tuli viestejä, mutta tää se Knutaksen Mikko? En tiedä, joku sählittävä tapaus todennäköisesti. Mitäs mä tulin seuraavaksi? Siis myöskin potkupalloa pelataan. Me, me, siis tämä ei urheilunkin tätä hirveästi huomata tässä lä lähetyksessä, mutta kuitenkin potkupalloa pe pelataan, niin kun kuitenkin ajatellaan, niin mikä on talvikaudella pelatuun joukkueurheilulaji, niin sehän missä niin sehän nyt ei, ja maailmassa, niin se ei ole tietenkään missään mielessä lätkä, vaan tuota, no, niin kaiken koripallot, lentopallot, kriketit, rugby, amerikkalainen, fudis, baseball ja tämmöiset voittavat sen. Mutta kaikkein suosittunut on tietenkin tämä, tämä tuota, no, niin jalkafudis jalka ja kunnillaan seuraavaksi Kihonin ihme, kun Suomi pelasi yksi 1 yksi Espanjan kanssa. Tässä on hieno sanoa, kun pö pössy Jos ajattelee tavallaan lätkään, kun ei kiinnitä huomiota, niin jos <laughs> tavallaan Suomi voittaisi lätkään, niin siitä olisi kutsut Tukholman ihmeenä, kun se on nyt niin paska. Mm. Et se on oikeastaan ihme, jos ne voittaa kyllä, ja nyt on, tässä on hienoja sanotuksia. Miksi on paks, paksut Ota, posket Oota, muuten, että tää on Ali Elk Haram, joka oli Idol siis pari vuotta sitten Joo. Miksulla on paksut posket ja vielä paksumpi nahka Arva meistä odottamaan Espanjan ylivoimannessa moni luopui toivostaan Miksi on paksut posket ja vielä paksumpi nahka? Hän välittää. Ei kukaan uskonut, kun tuntia kestetään. Kun alussa jo omaa maalia Moisander lähti iskemään. Pyhän kirjan. Oh, nyt tähän Mut se ei varmaan yhtään huonona tätä biisiä. El Pukin kulta Kutrit muistaa, Sevilja ja koko koko Kaikki koko kaikki koko koko messiin! koko koko koko nime, koko aikojen koko koko Kaikkien aikojen Ihan ei usko loppu enää, koska kesken meidän, meidän Suomelta. Suomelta kuulustan melkein Arttu Viskarilta. Pössä sä voit tulkita tänään Arttu Viskaria. Kyllä. Tämä on hyvä. Ai ai ai ai. Tää on tämän kevätkauden paskimpi ehdottomasti. Tällainen lehdistö ei tiennyt Suomesta mitään. Mä enpä ilman näköisiä näytti, mikä on miehiään. Ruturjui manoloiden laukaukset. Nyt on miksi tulee kota paksuks muuttuu. Pakki... Oli aivan liian pieni. Hän juhlinnaksi maalin jälkeen kankien kanssa pisti. Sandberg keskitykseen antoi. Okei, Suomi. Everybody. Hihonin nime, Hiho, nime, niin Ei tulipuku pukukaan kansa tätä ymmärrä al alkunkaan. Hihonin nime, hihonin nime kun tänään maailman kirjat sekaisin. Ja vaikka jalkapallon surmaata ei meistä vielä tullutkaan. Usko parempaan huomiseen aina ja huhkajiin luotetaan. Mikä se oli? Hi Siis mikä se oli? Hi, -ihme. Hi -ihme. What do you think then next happened? I kill you. <laughs> Hi horinime. Hi horinime. -ho -ho Venaja. I love Belarus. Du -du -du -du -du. Hi Ihani nostetaan malja meidän Suomelle. Kyllä. Ihani niime, ihani Suomi, Suomi, Suomi, Suomi, Suomi, Suomi on. Oi Suomi on, oi Suomi on, oi Suomi on. Niin ihanaa, ihanaa huukoja Ihanoo. Tämä oli paskin tällä kevätkaudella, mutta tästä tulee toisikin paski. Ei hyvänen aika täällä. Sä lakaisit minut maton alle, nyt selaan yksinään. Myit rakkautta eniten tarjoavalle, olit matkalla yksin ei mihinkään.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 olen luksesi, eksynyt nyt kulku Näin kuvasi Facebookissa. En elä toivossa. Asun sun matkuhuoneessa Facebookissa. Olen tässä sun ritariassa. Pitäisikö soittaa David Hasselhoffia. No käytetään ehtisiä oh, mut mutta tota, noin, niin, Tää on toiseksi Paskin kappale, ke kevätkauden uutuuksista ja mennään nyt kolmanneksi Paskinpaan löytöön. Nimittäin tässä näin tulee taas speciale ja tän jälkeen. Tämä niin ei välttämättä pystyt osoittamaan vähän Oika. aikaa. Nyt se hmm. mm. kappalee ku kappaleen um kun olen lapsena kuullut tämmöisen kuin pika juoma kappaleen? Mä kävin kertaa pitkään aikaa tota niin se ulkopuolella on varmaan melkein 10 vuoteen on kävin mutten se ei kyllä vastaa oli kyllä kiva kappale. No niin oli pendoliinoja. Se oli vähän aikaa. Antaa Ifonessa. Joo, joo. mitäs olikaan tässä? Niin, on, niin, se, niin, se, iso, iso, iso, se on, se on pikkaa, hyvin mutta spiikkaa, hyvin tässä kyllä että mä oon aina vihdyttänyt kun kappaleen päällä ja, puhutaan, mutta niin, tässä vai puhuu Suomessa. kuitenkin oman kappaleen päällä, että on se, tässä on tosi hauskaa kyllä, että nimittäin tämän aihe, Suomessa, eli Suomenlahden pohjoisrannalla sijaitseva Helsinki. Kuuluu Laukkean ilmaston myöhykkeeseen, jossa golfviran ansiosta on lämpimämpi ilmasto kuin samoilla leveysasteilla muualla maailmassa. Tämä on Radio Helsinki. Kanadalainen Grimes vaikka viime vuonna julkaistu Visions-albumin myötä kertaheitolla vaihtoehto-popin tähtikartalla. Albumi nousi lukuisten vuoden levyäänestysten kärkisijoille ja keräsi ylistystä elektronisella fi estetiikallaan. Albumilta poimittu Oblivion valittiin lukuisissa kriitikko vuoden 2012 parhaaksi kappaleeksi. Rimes ensi kertaa Suomessa, Flow-festivaalin sunnuntai-illassa, 11. elokuuta. Yks, kaks, pidi, pum, pidi, banaa, rikki, tik, big bang, juu, kiire, sanaa, ja mikrofoni palaa, on kippinöitä kielellä, mun kielellä hänen alaa ricky tik big band ja julkinen sana. Debyyttialbumi Burnaa sisältää musiikillista ilotulitusta ja pakottaa jo Terveisiä Helsingin hauskimmasta osasta. Eturivin artistien maksuttomat keikat Linnanmäen uudella estraadilla toukokuussa. Perjantaina 10.5. lavalle nousee Reino Nordin ja Pongo Showtime, kello 19. Keikan jälkeen ilta jatkuu ravintola maailma kattilassa Radio Helsingin dj kera. Man man hand... Linnanmäen estraadi. Maksuton sisäänpääsy. Katso ohjelmisto osoitteessa linnanmäki.fi kautta estraadi. Keikat tarjoaa Fatser. Polttarit.fi. Avioliiton satamaan täysi höyry päällä. Polttarit.fi. radio Helsingiä. ai ti, ti, ti. ti, ti, ti, ti, ti, ti. tähän niin <tos> <tos> se alkaa se on se mikä numero se oli Mä, <tos> tähä on, on, <tos> Mä kysyn, tartin, se intro tähän vaan se sitten hyvä radio lähetystä hyvä vähän mutta ei saa <tos> tink, tink, tink, tink, tink. me vähän me varmaan tätä nyt okay. jatkuvasti mutta... No niin, ottapa biisi pois, alta pois sitten. Ota, ota, ota pois. Äiti, en tahdo mennä kouluun. kuulunut? Ei, ei. Ota uudestaan. Olta, joo, Mä jäspelän täällä siis, jotain. Sä, sä, sun ei kuulunut, mutta kappale kuulunut. Piti tehdä toisinpäin, että kappaleen mutta sun ääni kuulunut. Mun meni ihan hyvin. Mä meni tosi hyvin. Joo, mutta ei, älä biisiä. Nyt sä puhutat, miten se menee. Ota biisi pois, joo, tu, alta joo. pois. Äiti, en tahdo mennä kouluun. Äiti, saan aina olla...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 Mutsi heimämme en enää kouluun. Usein on vaikeaa elämäänsä aloittaa, niin pienillä siivillä lentää. Voi kuinka koskee, kelle sen kertoisin syvälle sydämen sattuu.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 I love Belarus! Belarus. Siellä on MM-kisat ensi vuonna. Lätken MM-kisa. Nimenomaan niin ja tuossa, tuossa Kihonin nimessä laulettiin, että Valko-Venäjä pelkää, pelatkää, soireksi Valko-Venäjä kaatuu. Niin olemme kaikki Valko-Venäläisiä. Gonna Belarus! Eli se euroviisus Ei ole! Ei ole! Koska me ollaan niin paljon pidetty, mutta noterataan kyllä ensi viikolla Euroviisua. Ei ole maki aja edelleen. Mutta mitä maki on tehnyt euroviis niin kyllä noterataan silloin ja noterataan tälläkin kertaa. Ehkä joku toinenkin kappale tulee vielä lähestyksen aikana ja tänne on tullut viestiä. Ja tämähän on vanha Euroviisu yllättäen. Valko-Venäjän Euroviisu, ei suinkaan Viron Euroviisu nimeltään. ailla Belarus olisi aika hienoa. No niin! I love Belarus! pelaus! love Belarus! la la la ollenkaan la la la la la la la la la la la la la la la la la vaikka en pidä lähettää lähetystä tässä millään tavalla. Ja sitten on viesti just pari vuotta. Arin, sanoit, sanoi, että kävit siellä pitkästä aikaa hyvinkellä. Juu, mutta mä sanoin, että ulkopuolella joidenkin mielestä, kun on tehty tätä yhdistynyt tota, pääkaupungin edun niin, eh, niin hyvinkään on se tota, niin, pohjoisin siellä niin. Eli hyvinkään on pääkaupungin joidenkin mielestä. Ailaa, mielaa! Ailaa, vanta! Aikoja, se on noin ka -ka -ka kaus on jäljellä, eikö se loppu ihan justiin? Aina mennä loppuun täysin. aina tulla purralla. Kappale, se nimittäin... seuraavat on vapautunut, niin tota, ne päivitetään tämä, tämä kappale. Mä löytänyt sanoitusta tästä, näin, mutta suurin piirtein... Tämä. Se ollut, mikä oli mikä sukunimi mikä oli? Mikä helvetti se oli? <listrät> ei, oli. <listrät> Joo soita, että se oli, oli Mikkonen. Hei, seka ei. Stop the press. Mikä oli tippi Joku alkoi, se muistaa Mikkola tai Mikkonen tai joku mikä se oli? Jo älä Tai ka jällä jo Suomalaiset tota, niin nyt, että Jemenistä oli, oli, oli neljä ja puoli kuukautta, vaan mitä ne oli ollut siellä vankeina. Hetki. Joo, hetki. Joo, stop the press. Tämä on oleellista. Tämä me ollaan kerrankin ajankohtaisia tällä näin. Niin, tota noin. Ja sitten ää, siis noteeramme myöskin Euroviisua jossain vaiheessa. Niin, löytyykö, löytyykö, löytyykö. Kone jumittaa, niin ei löydy. Eikö? Onko, onko siis ihan kaleva. Kaleva, joku, joku tuommoinen. Kaleva, alusta, okei. Alusta al al al alkaa. Kaleva, joo, Kaleva. Tuleeko riittävän kovaa? Frantien väärin oli tämä miespari, joka siellä oli liikenteessä silloin aikoina Holocairella, mutta nyt on Kaleva. Franssia kaleva ja Kaleva Vahen. oli vankeina Vahen. Jemenin mantereella. Kaleva Vahen. ja Kaleva. Kotimaassa, mä oon Ei välttämättä kun niillä Kaleva Vahen. ja Kaleva. Niillä lähti leivän päältä Vahen. rasva. Vahen. Mutta se naiskaleva.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 vai ja, hojat. ja Vahanen oli vankeina holon saaren, ja Vahanen kotimaa pääsää satenkaaren. Fränti Vahanen niin lähti leivän päältä rasva, mutta pojat kiitoksia. Ämmälä tosta noin. Niin tullut, vähän tulee jäljessä näitä viestejä. Kalevahan no, ilmoitti on noin, mikä oli su sukunimi kyllä kyllä joo tuosta pari minuuttia kesti. mutta tota noin niin. Ja mitäs moni selvästi niin tosta hyvinkäs tällä vielä niin tulee, se jos tulee myöskin hyvinkään specialisty ehdottomasti. Sitä on luvattu pitkään, mutta tässä on niin paljon kaikkea muuta spessoa pu pu pu pu pukkaa ja aj ajankohtaisempää se myöskään spessoa. Ja justas josta hyvinkäs kovinkaan ajankohtainen niin, tota vielä. Niin, vielä, vielä. Tosi kylläähän se on ikävä kyllä tuossa vuositten sitten, nähtiin taas mitä minkälaista saavat aikaa. Paljon oli muuta siellä tapahtuu, mutta me mennään niin ettei se olisi hyvinkään spesiaalista mutta kun ollaan se niin usein tuota den gliderinia niin yleensä se on johonkin kokoelmanlevyllä siinä lukee vaan pelkästään se esittäjä elikkä Nick Borgen mutta tota no niin, siinähän on sitten itseasiassa taustalla Tre Kronorik täs on Ruotsin lätkämaajoukko on taustalla sillä on kotikisoissa 95 no niin kiitos Läijola, se ei 7.5. 1.19.95 eikö se on 7.5? Kyllä, mutta ei kyllä tule tänä kevään niin Ruotsi on paska, se... hävisit kanadalle eilen Kyllä, 3-0 tuli pata ja eiks meidän Sveitsillekin hä Deckleaderintä, deckleaderintä, deckleaderintä, deckleaderintä, deckleaderintä, deckleaderintä, inte! deckleaderintä, deckleaderintä, deckleaderintä, deckleaderintä, deckleaderintä, deckleaderintä, deckleaderintä, inte Täällä Oi, pala! No niin, kaikki ruotsalaiset mukaan ja Joka Suomen ruotsalaisetkin mukaan. Te ootte kuitenkin suun ruotsalaisen kansanpuolueen kannattajia, eli ruotsalainen on kuitenkin ruotsalainen itte! Te inte, Te gliederitte! Te Viska inte, cheppa, cheppa, cheppa, inte, cheppa, cheppa, cheppa, cheppa, cheppa, cheppa, inte, inte, inte, inte, inte, nei, nei, nei. tulee harjakaisen timppa eli kesken Timo Me teettiin sulperi kanssa tämmönen lätkäbiisi MM-kisoihin ihan rahastustarkoituksessa Arska ei valitettavasti päässyt tätä levyttämään Tiedätte rakentaminen ja remontoiminen on rankkaa puuhaa Silton on pienessä ajassa lähtenyt kahdeksan kiloa kun sillä meni jalka No joo eikä Kerttuka päässyt laulamaan stemmoja. Mä vein sen tonne tikkurilla Tikkurilan maalitehtaalle, kun mä kuulin, että ne tekee analyysejä vanhoista laudoista. <lotsintyö> ja mut taustoissa soittaa Arska. Minä soitan Hanuria ja Arska nahka piikkiin. Firman piki. Firman piki. näitä suomenruottalaisia. Kun mä sanoin, että jääkiekko on yksinkertainen laji. Laitetaan kaverit rasiaa, helistellään, vedetään hurria turpaa. Niin ei ollut tarkoitus laukata ketään suomenruottalaisia, ainoastaan ruottiruottalaisia, mutta jostain syystä nämä kermaperseet loukkaatun mulle tästä. joku oli kuullut ja käsittänyt, vedetään hurria turpaa niin väärin, että Jari Kurri oli saanut turpaas. No mutta ei se varmaan keltään pois ole. Ja ei niitä lippujakaan varaa Ku firmoilla, kun Kale on nostanut hinnat niin pilviin. noa niin, nyt mennään. Ja ninnan nunnan, ninnan nunnan. Firman piikkiin! Saraa, ruotinpoika poraa, suomi neito joraa, firman piikkiin Kiekko betoniin, meidät Kuka maksaa? Firman piikkiin Kuka vastaa? Meijänä! Kuka maksaa? Kummaa! Kuka vastaa? Ja, kuka maksaa? Mä on näin, että kiekko ylä mummolaan, bileet maksaa kummola Tehämme siellä Pratislavassakaan menty hallille katsoa pelejä Vaan siellä tankopaarissakin telkka la Ja sitten jo laatotetaan ja yleisö siinä vaiheessa niin Kerttu rupee poraamaan. <tos> Dinna nonna. Ja kaikki tämä varmaan kummolan piikkii tänä vuonna jo. Semmosta kiva kun pääs kerrankin muutakin kuin paneelia perään. <tos> Toi on ollut susta, arska. En mä että sä oot Harri kaksi, Timon kaveri. Kyllähän me ollaan, kato se on kuitenkin sitä eri ihmeltä vierestä, mistä päin mä olisin sitten vierestä ei En, vierästä, on, en ole kyllä enää näe. Ja se, se lauloit se... että sä vetää arskankaan pellit kiinni, niin se tarkoittaa. No se tarkoittaa varmaan jotakin, eri, vähän niinku missä eri a, tota, asiaa, kun sä sanoit, että sä voisit vetää nyt tähän perään, tota Artu Viskarja. <lacht> kyllä sä nyt voit tuossa jos sä haluat vetää vetämään perään Arttu Viskaria nyt seuraavaksi, niin anna mennä vaan. Artua nyt ei ole täällä näin, mutta totahan sopii kappaleen video vaikka nyt se olenkin, mutta nyt tulee. Viisin nimiä ikuisesti kahdestaan. <tos> Mä ajattelin, että Pössö voisi tulkita tämän, kun sulle sop sopii nämä patettiset paskapiisit, niin, tota, no niin tämä on nyt niin kova hitti ollut tässä viime aikoina, niin nyt seuraavaksi Pössö vetää Varttu Viskaria perä. Ole hyvä, anna mennä. Ota Senä rasvaa mukaan. lasten äänet kaikuen. Hyvin mennyt toistaiseksi. Tällä puolen vuosi vuodelta. Kasvaa hiljaisuus ja kaiva. Olette nyt vähän, ootte nyt kartalla? Kuinan Kuin ankara. Ah, Jalvin he... taulusta. Tällä <totä> <raita lakanossa totä> toinen mennäpäivä. palveilla, kauhan kuin jaksamme haaveilla, kehto laulusta. Sä osaat kyllä sanat, kyllä. Että... <totä> <totä> kun me kahdekään, kahdekään. Kään, se on kahdeksan. Ei se, Miksi kävi näin? No Miten saa On sut mullut mullut Olen mullut tässä ainiaan Sua rakastan. Vaikka jäätäis ikuisesti kahdestaan. kahdestaan No nyt pysillä. nyt pyskarppaa. No ku en mä osaa et saa johon. Eikö sulla, sulla ois ei Eikö ole? Ei löytyny Ei löytyny No ei sitte! No ilma on koos! Mä yttäen et sä etit tuota, etit etit etit No Yritin antaa! Yritin etsyä! Joo antaa olla. Ei. ei vielä! Kerran kertsi! Okei! No yritän nyt lau... Artu Viskarialle liitteksi tarvetta Mä oon pari kertaa luullu Artu Viskariks <laughs> Viimeks Jyväskylässä koko ajan. Mä oon muuveni Piltopilalle siinä <laughs> Kaverin kaverilu sanoa kaverille, että oi näistä hahtuviiskarilta. Hei, mä keksin tota oli viitsin, tuota vitsi, kun toi toi toi toi toi toi toi joka näyttää toi toi toi toi toi toi Sesti Tota laulujen esitystä kannattaa odottaa tehän voi muistaa noita sanoja ulkoa Eihän Mä kuitenkin, että löytyy tuolta mutta teistä löytyy no, sulle ettei löydy Mitä? sulle ettei niitä sanoja löydy. Okei okei Siis entä tämä on sellainen joka tykkää nuorempi mies joka tykkää näistä vanhemmista naisista niin kuka kuka, kuka hänen nimestään voit päätellä, kuka hän on ei kovin tunnettu poliitikko mutta kuitenkin sellainen kepulainen 30-vuotinen no. näyttää 20 vuotta vanhe, vanhemmalta joka tykkää vanhemmista naisista on tietenkin Timo Puumala <laughs> Ei ollu hauska! Kyl nää mainokset toipuu täs tän biisin jälkeen? Tässä on teille yksi juttu, ehkä outo homma täällä... Rekki! Rääääääää! Okei! Okay. Okay. Euroviisoja on tässä kyselty ja toivottu pois se varmasti löytyy se voi ehkä tulla uusi tänäkin teemalta mutta löytyy yle areenasta kun tuli siis vuoden 881 muutama päivästä tuli nämä Euroviisun niin tämä missi lähti soimaan siinä näin siinä livenä sen. ja tota noin niin aikaisin, niin ihan selvästi näki sen naamasta että voi vittu pääsi sieltä. Se ja aivan loistava ohjelma siis oli muistaakseni, se oli kuudentena sinne, siinä mutta neljäntenä oli tai neljäntenä oli Reeturikki ja sitten oliko se Titanic oli nimi kyllä. Kakkale, niin ja siinä siis taustakuoro oli Timanttinen, siinä oli Helena Linn, joku, joku, se oli neljä, se oli joku, mitä mä en muista tätä joku, mutta Helena Lindgren, Meiju, Suvas ja Kaija Jeesus! kama Mitkä kledyt ja mitkä liikkeet ihan oikeesti, kattakaa se on ihan pelkästään se taustakuoron takia, kadota Okei. Okay. Okei. Okay. Soul okei, okay, heavy, neat, okay, punk, okay. Okay. Iskelema, okay. Oh, no okei, punk okei, Ihan okei. okei. No, yeah, iskelema, aika, no, no ei noja iskemä aika Ei ei okei. Nytkin no notso okei. Plus boring, boring, boring, boring ja mitäs tässä näyttää vielä on? Soulu soul, liikos soul oli oman funk. Eh. No joo. Mainaksesi Radio Helsinki Ajelet autoa aivan rauhassa tavallisena päivänä. Äkkiä sinulle tulee kummallinen olo. Aivan kuin et olisikaan autossa yksin. Vilahtiko taustapeilissä jotain omituista? Jatkat ajamista ja yrität olla ajattelematta asiaa. Ei kannata vilkaista takapenkille eijän. Nyt olet kuitenkin aivan varma, että jotain kammottavaa on autossasi. Jokin tuntematon lähestyy vääjäämättä ja äkkiä taskustasi hyökkää 0508502611. Hälä suotta pelkää tuntematonta numeroa. Lähetä se tekstarina numeroon 6400. saat paluuviestinä soittajan tiedot. Planetaario lauantaina 822. Hi, this is Macyo. Right. Mm -mm -mm -mm -mm. No, I'm not in New York. No, no, no, I'm here in Helsinki. Trust the quality. Tuntematon numero selviää, kun tekstaat sen numeroon 1640. Haun hinta on 2,10 euroa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 Radio Kyllä, ja kuuntelet edelleenkin Hesaradio paskista täällä näin. Tuossa tota, Mikko Alatalo on tullut uusi single, ja tästä ei pysty päättämään, että kumpi puoli on A-puoli, ja kumpi on B-puoli, tai ykkönen ja kakkonen, että kumpi on se varsinainen Tässä on Mikko Alatalo ja Simu Silmo, Simo Silmu tietenkin, ja Jippi ja on kappaleen nimi. Alatalo on kuitenkin kappaleen tehnyt, ei ole mikään soveri. Tässä on myöskin Mikko Alatalo, rockeroll-miehen kriisi. Jumppi kumpi lähtee seuraavaksi soimaan. Ei, ei Me, ei tiedetä, kumpi me tästä todella on todella jännittyneet täällä tää, Nyhdestä kolme kaksi. Se ei. No niin, se oli siinä, kiitoksia. Siinä oli uutta Mikko Alataloa ja Simo Silmuskin oli siinä messissä. Vai pitäis tätä kuunnella vähän pidempään? Ei. Antti Tuisko esiintyy tänään tavasti. Onkohan koskaan aikaisemmin ollut Antilla Kekkaataloa siellä? Joo, eli Antti Tavastialla. 14 euroa muistaakseni liputua sinne. niin. Ja sitten menemme viran massiivisemman tapahtuman pari sitten seuraavaksi tämän kappaleen jälkeen. Ei rakkauden tarvitse olla vaikeita. Se on oikein, jos se tuntuu oikealta. Sano kyllä taikka ei, joko haluat tai sä katoat. Mua armahda nyt, älä leikin mun tunteillaan. ja tuo. Ja täällä on tullut, Kebolainen tuli viesti, että Ari, tuo, se on Tuoma Puumala ja Tero, Tero laittoi viestin, että Reisille menee, se on Tuoma Puumala. Mikä mä sanoin miten sen etun nimeksi? En mä muista. En mä No okei, okay, joku Puumala se kuitenkin. No Puumala kuin Puumala. Mut, totanen, ja Anna Eriksson laittoviesti, viestin Öröviisut tulee tänään 17.40 teemalta, Niistä sitä pitää. Ja tuona, niitä, huomenna tapahtuu Espoossa, missä muualla. Nimittäin, voi hyvänä aikaisen tää, tota, niin siellä Karitapion muistokonsertissa esiintyy, mu siis voi hyvänä aikaisen. Ja siellä on solisteena Karitapion poika Jani ja Amadeus, Tapio Lino, ja Janus Hanski, Sakari Kuosmanen, Joel Hallikainen, Saara Aalto, Pablo Esa Eloranta, Jenna Bob, mikä iku kaukaldiinekä ei ni ei ja Kantola, Ilpo Kaikkonen, suora lähetys Timo Kiiskinen ja Poiju. Ja tapahtumassa on myös mukana Putosu Karin Jesz Yskovic ja Joontana toimii Ilkka Vaino, Toi kun poika tulee soittamassa, varmaan sitten totani, tain, tain, tain, Kari Tappion poika Jani Jalkanen, sitten juontaa sitten totani, Juha Vat Vainio totani, jossain vaiheessa. Kyllä on niin karseita esiintyjä tuossa ka, siis Kari, Tappi... Kari muistokonsertti niin. 2001, missä oli Katri Hennäät Joo, no, todella isoja hienot nimet ja me, me, me ei muuten soitettaisi Kari Tappiota, mutta toi konsertti ansaitsee tulla noteratuksi. Hyvät naiset, karitapio Kari Tappio tässä seuraavaksi. Edäs vanha kaupoi kerran kulki ratsuineen. Ja illan tullen saapui päälle vuoden harjanteen. Niin karjalauman hirvuisen hän näkee kulkevan. sillä pysyntkäin pilvien ja yli taivaan Ipiani. Salla va kuuhuansa jatkaa myöhiem. Sinä. Ja malla on talo, jonka peri, farma rivolvo perhe periä. Vanha bändiä, vain muutama on täällä. Kaake halkas känsä jäällä. Piti tulla Joo, olette vielä. Alitalous sopii niin hyvin tähän perään, niin laitatte uuden mankera-soimaan. Tossa, niin terähäkkinä laitettuna, Jani jänijalkinen on karitapio, pojan vielä, niin joona jalkinen on karitapio. Okei, okay, selvä, just niin. Mitäs ne molemmat on se lapsi, siis joona jalkinen, joka järkkää sitä, ja jänijalkinen, ja, joka soittaa, on, so, so, soittaa sitten tuolla, no ja osoittaa, no, taustalla, bla bla bla bla bla. Ja totani, mitäs meidän pitäisi seuraavaksi? Niin, Rauli Jooni Ponto, sillä oli sili silikonit on meidän hitti, mitä on soittettu. nyt se on jo otettu pelkästään, että ne oli leivyt, todennäköisesti sama tyyppi, Rauli Ponto. Otetaan tämä tuoma Puumulan kunniaksi. Kappala nimetään kuntauudistus. Kun seuraa kuntauudistuksen onnetonta sarkaa. Onni niin sinä hötäkässä kansalta jo karkaa. Häviäjä varmasti on tällöin Suomen kansa. Kettu on kättetty direktiivin syökseen. Ministri Pieden perin kokouksessa juoksee. päivä valon on sana ne loistaa hävyjenkiin. Kuutamus salaisuudet salaisuudest ne kohta meidät saa. Liittovaltioon, iloisena pakottaa. Aat ennen EU tänä keplotellen kansalle Otetaan tässä lisää levyvuutuksia. Tota, niin se varmaan paljon tulisi levy levyvanhuksia tässä näin. Ja, tota, niin ei sitä, taas kun tulee tosi spessoja, tulee Maki Kolehmann, niin tulee ensi viikolla, tulee taas jotain, en, en muista mitä, mutta tota, niin, niin ei sitä välttämättä levyvuutuksia niin, Näin olen, soita niin tänään vähän niin enemmän. Tässä on nimittäin tanssin ja tota, niin Tämä on siis Leonard Kohlerin. En mä muuten tätä soittanut ollenkaan, mutta tässä sanotaan, että, että Jari Jansson lausunto. Ilmeisesti hän lausuu nyt tässä näin sitten tätä kappaletta. Eli puhtaasti tulee, nyt ne hiljennytään täällä. Joo, ja... Siis tietenkin leuraat kohjinkin aikalailla niin kuin lausukappale, mutta joo, en tiedä mitä nyt, mutta nyt, nyt, ei kuule aika, nyt. Ei tää mitään lausuntoa, tää osa huijas meitä. Tanssitään mua ikuisesti Piuluin palavin. Tanssitään mua Turvapaikkaan Kiiluun jonnekin Liidetään Me taivaisiin Taas laiva. Tanssi ist doch Tanssi wunderbar kaum denkbar Das mikä tulee seuraavaksi ja seuraavaksi nyt, nyt nimittäin... Pössillä on postos, postos kos, herää. Yeah. Scooler! Ja mikä kappaleen nimi? Bastard! Scooler! Back, the... back to the baby. We're going to Germany. Pester. Harder! Päätökset! Faster! Harder! Päätökset! Harder! Päätökset! We getting faster, harder, Päätökset! Päätökset! Päätökset! Päätökset! mikä mulla Päätökset! Päätökset! Harder <kohan> Popo popo popo popo Scooter! Scooter. Scooter. Scooter. Ja, yeah. ja, tota, nyt on siis vähän venäjä mamma on suomi venäjä on kunilla joku tosena, voitonpäivä niin päin pois on tulossa sieltä, sitten no, niin, tota rajan yli Lätkämät sijattamat. No joo, turpaansa siis jäällä. Tosin todennäköisesti Suomen tulee vata, mutta tämä on omistettu seuraavaksi laukku ryssille, hyvät naisen herrat. Seuraavaksi Wilberin perikuntaisista perikunta, kappale mitä Tervetuloa länteen, Andrei. Tervetuloa nyt tänne näin sieltä rautaisiriputtaa takaa, Mutilandiasta. Mulla josta kukkanen Mulla päässäni on niin, helvetin kovaa jälkipaatiin. Pöössö mukas pöössö, mä oonko se Ari sano biisi nr. 16, pöössäkään se aivoissa biisi nr. 2 Ei toisinpäin. Ari sano 18, pöössä luuli 16 Pöössö on idiot, jos se vielä tienneet Tulin paratiisin länteen, maatöihin Vaikka niin taivaisen Sieltä sain mä aamiaisen ja ne Tervetuloa länteen Andrein hanti meidän landeen Tämä on tie taivaan kanteen Tämä on tie vapauteen Easy. Radio Helsingin paskaista lähentelee loppuun en muista milloin viimeksi oltais piikattu lähetys sisältä lähetys loppuun, nyt mä ajattelin kokeilla sitä. Olikin ilo. Se perjantaina mä, mä koko tunti. I know! It's been a time. Korostaa, että tämä lausutta tässä ja laulusuoritus on tässä oleellinen tässä kappaleessa, antakaan että tulee puhtaasti sieltä pähnöikä. En. A sunny day, I know, shining down like yeah. Ja muutaman päivä on ollut melkein kesässä tiloilla. paistaa aurinko? Kato ulos. Vähän, vähän paistaa ja eilen oli niin mitä parvekkeella. Minä otin paairan pois. Hyvät naiset, herrat, vielä on kesää jäljellä. Hyvästi, Hyvästi. sen kasian kasiankunnittomuudeksi. Ja Makikolehmaista tosiaankin, se käydään hänen tuotantoa läpi. Siis Markian on tehnyt se aikakoneen ihan helvetisti Kaikkea skeidaan. Ties ke kelle artistille mikä ei tiedetä tätä kaikkea. Mutta Pössö on luvannut ottaa sitä sitten selville ja tota no niin. Mä oonkin pelottavaan maailmaan tutustumma sitten tosiaan ensi viikon perjantaina. Silloin on kuvassa Pascalista. Kuten tälläkin perjantaina. En mä tiedä menit paljasta mä sanoa, että, justi, että en tiedä mikä oli tämän ohjelman, niin tälläkin tällä kertaa ohjelma mutta niin viime viikolla oli Pascalista ensi viikolla oli Pascalista, mutta no ilmeisesti oli tälläkin viikolla. Hyvästi! Sä etsit vielä tilaisuutta Kaipaat jotain, etsit uutta I'm a piece of Täällä tilaisuuden saat. Kesä sulle paljon. See you Tämä on Radio Helsinki. Nimimerkillä Mä niin kuulen luonnon kutsun on ongelma. Hän kirjoittaa Oma kotitalo lähellä luontoa, sujuvien liikenneyhteyksien varrella. Siitä meidän perhe unelmoi. Mutta mistä löytyy se kohtuuhintainen tontti? Hyvä nimimerkki. Toiveittesi tontti löytyy lopelta, Riihimäen seudulta. Katso lisää, loppupiste fi. Ricky Tik Big Band ja julkinen sana. sana. sana. Debyyttialbumi Burnaa sisältää musiikillista ilotulitusta bidi, ja pakottaa joraamaan. Willis, Nieminen ja Litmanen, Huojuva Lato, Robbie Hill, Bon Jouni, Kiki Pau, Jukka Ässä, minä ja Ville Ahonen. Liput 0 euroa. Pitääkö tämä paikkansa? Puistoblues.fi Jos etsit kohtuuhintaista tonttia, on osoite loppi.fi Kuuntelet Radio Helsinki.